Цікавився Рон, присівши біля каміну, щоб краще розглядіти яйце. Воно ж коштує страшенні гроші. Виграв, відповів Гегріт. Учора ввечері. я се пішов до села перехилити черчину і зіграв там у карти з якимось чужинцем. Мені здається, що він був радий спекатися його. Чесно вам кажу. «А що ти будеш робити, коли з яйця щось вилупиться?» – запитали Герміона. «Ну, я все трохи почитав», – відказав на те витягаючи з під подушки велику книжку. «Взяв це з бібліотеки. Розведення драконів для втіхій вигоди». «Ну, трохи застаріле, звичайно, але тут є все. О, покладіть яйце у вогонь». Бо, бачите, драконячі матері дихають на яйця, а коли він вилупиться, годуйте його щопівгодини одним відром бренді, змішаного з кров'ю курчат. А отут, гляньте, як розпізнавати різні яйця. У мене норвезький хребтоспин. Рідкісна порода. Отак Гегрід виглядав дуже задоволеним. А от Герміона – ні. «Гегріде, ти живеш у дерев'яній хатинці!» – сказала вона. Та Гегрід не слухав. Весело Мугайковича він роздмухував вогонь. Отже, тепер їм додалося клопоту. Треба було думати, що може статися з Гегрідом, коли хтось виявить, що він ховає у своїй халупі нелегального дракона. «Я вже й забув, що таке спокійне життя», – зітхав Рон, коли вони щовечора намагалися подолати цілу купу додаткових домашніх завдань. Герміона вже почала креслити графіки повторення матеріалу для Гаррі з Роном. Це їх страшенно бісило. Минув час. І одного разу на сніданку сова Гедвіга принесла Гарі ще одну записку від Геґріда. Там були тільки три слова. Він си вилуплює. Рон хотів утекти з гербалогії і відразу бігти до халупи. Герміона й чути про це не бажала. «Герміоно, ну коли ми ще зможемо побачити, як вилуплюється дракон?» «У нас уроки! Нам перепаде!» «Але це ще дурниці в порівнянні з тим, що трапиться з Гегрідом, коли хтось довідається про його витівки!» «Помовч!» – зашипів Гаррі. Мелфой сидів зовсім близько і відразу затих, прислухаючись. «Що він устиг почути?» Гаррі дуже не сподобався вираз його обличчя. Рон безупинно сперечався з Герміоною, поки вони йшли на гербологію, і зрештою Герміона таки погодилася майнути до Гегріда під час ранкової перерви. Коли пролунав дзвоник, вони щодуху помчали на узлісся. Гегрід зустрів їх розпашилий і збуджений. «Уже майже!» і запросив у хатину. Яйце лежали на столі. Мали на собі глибокі тріщини. Всередині щось ворушилося. Звідти долинало кумедне клацання. Вони присунули стільці до столу і дивилися, затамувавши подих. Раптом щось тріснуло, і яйце розкололося. На стіл бухнувся маленький, Дракончик. Він був не дуже гарний і, на думку Гаррі, скидався на зіжмакану чорну парасольку. Його кощаві крила були завеликі проти худющого чорного тіла. Він мав довжелезну носяру з широкими ніздрями, обрубки ріжків і вибалушені жовтаві очі. Чхнув. З носа йому вилетіло кілька іскор. А? Хіба не красончик, га? пробурмотів Гекріт, простяг руку, щоб погладити дракончикові голову.